У Львові гроза краківських гуртожитків, як і в горах Євлемпія, два роки жив самітником. Уникав чоловічого товариства, а жіночого начала боявся, як чорт ладану. Гучених компаній з п'янками і гулянками цурався. У Львові він зустрів Ірену і, скоріше, дозволив себе закохати, аніж закохався сам.